Hetedik. Sörli és Eve úgy döntöttek, hogy gyors ebédjük után elidőznek pár percet a Buckingham parkban a szökőkút mellett. A komor iroda épület ridegsége után jól esett élvezni egy kicsit az április meleget. Köszönöm, hogy nem jelentetted a történteket a főnöknek, telepedett le mellé a padra ív. Sörli pislogott, mindez milyen távolinak tűnt már. Azért nem bánnám, ha legközelebb szólnál, köszörülte meg a torkát. Nem akarta megsérteni a kolléganőjét. Nem lett volna semmi baj, ha visszaadod őket időben. Bármikor kölcsönadom. nagyon szívesen segítek abban is, hogy önállóan állíts össze műsorokat. Eve nagyjából Steve-vel egy időben került az irodába. Hozzájuk képest ő már tapasztaltnak számított. Oké, okay. Ív a sétálgatójárók előket nézte. Ez szerinted fontos? Nem akarok neked prédikációkat tartani, de szerintem igen. Ha rájössz, hogy milyen sokat jelent a menyasszony és a vőlegény személyiségére építeni, akkor fogod megérteni, hogy mennyivel nagyszerűbb előre vagy más által elkészített forgatókönyvek helyett ezt a módszert alkalmazni. Ív mosolygott. De nem teszi úgy mindenki. Sörli pontosan tudta, kire gondol. Nem vagyunk egyformák. Vélekedett csöndesen. A parkot átszelő útról fékcsikorgás hangja zavarta meg az áprilisi napcsendjét. A többiekhez hasonlóan ők is nyugtalanul kapták fel a fejüket. Azt hiszem, jobb, ha én most megyek. Állt fel ív tapintatosan, amikor megpillantották a kiszálló fiatal rendőrtisztet, aki hatalmas léptekkel tartott feléjük. – Hello! – állt meg a pad előtt, és mosolyogva nézett a lány nyugodt, kedves arcára. – Már fél órája kereslek, és rohannom kell vissza, de annyi időm mégis van, hogy elmondjam, őrült voltam, őrült, őrült! Hallottam, amit tegnap mondtál, de nem értettem, nem fogtam fel. Csak a kertkapunál döbbentem rá, hogy nem szabad így elmennem. De valójában csak éjszaka értettem meg mindent. Miközben beszélt, egyetlen mozdulattal felkapta a és a szökőkút peremére ültette, hogy egy magasságba kerüljön vele. Ami történt, téged is megérintett. Így van? kérdezte elragadtatott mosolyjal a szája szögletében. Sörli zaklatottan hallgatott. Így van? Richard gyöngéden az állához ért. Egymásba kapaszkodott a tekintetük. Azt reméltem, elég világosan beszéltem tegnap. Sörli csüggetten nézett rá. Hátrahajtotta a fejét. Nem akarta Richard kezét érezni a bőrén. Elég világosan beszéltél. Azért hadakozol ellenem, mert kötnek az íratlan szabályok. Azért hagytad, hogy elhiggyem, családod van, mert ezáltal védve érezted magad. Sörli tehetetlen volt. Mögötte a szökőkút friss, hideg vize, amelyet még nem tudott átmelegíteni a nap, előtte Richard erős alakja. Nem egészen, válaszolt kiszáradt torokkal némi töprengés után. Emlékszel, mit mondtál, amikor megláttál Jeremivel? Azt, hogy éjszakákat gyötröttél azon, vajon szétszakíthatsz -e egy családot? Az én lelki sem viselni el, hogy egy házasságra készülő egyespár életét romboljam szét. És most tegyél le, kérlek. Mennem kell. A te kollégád is türelmetlenkedik. Richard tűnődő hallgatásba mélyett. Szüksége volt egy kis időre, hogy az éjszaka óta benne vibráló öröm helyet adjon Sörli megfontolt keserű szavainak. Lassan mozdult. Sörli derekához nyúlt, hogy lemeje a szökőkút pereméről. De amikor ő megkapaszkodott a karjában, félbemaradt a mozdulata. – Az érzelmeidet teljesen ki tudott kapcsolni? – kérdezte rekedten. – Nem. Ezért is fáj annyira. – árult el megkapóan őszintén. – De emberek vagyunk, akiknek uralkodniuk kell az érzelmeiken, ha az élet úgy kívánja. Richard nem tudta nem észrevenni a zavarát, amelyet a közelsége váltott ki belőle. – Én most egész mást kívánok. Felkapta shirley és könnyedén leemelte a szökők út széléről. Szeretnélek megcsókolni. Nem gondolod, hogy elég feltűnést keltettünk eddig is? Richard óvatosan leengedte a földre, és körbe pillantott. Csak néhányan figyelnek bennünket. Mosolygott rá. Gondolod, megbotránkoznának? Most Sörli nézett a sétálgató pihenőjáró elők felé, akik valóban alig vetettek ügyet rájuk. De Richard nem várta beleegyezésére. Megcsókolta, mielőtt bármit mondhatott volna, aztán ölébe kapta és a rendőrautó felé vágtatott vele. Elkéstél miattam. Tartozom hát annyival, hogy visszafuvarozzalak az irodába. Sörli gondolataiba mélyedve feküdt a fürdőkádban. Ha túlságosan kimerült, vagy gondjai adódtak, egy forró fürdő csodát tett vele. Erre vágyott ma is. A csoda azonban ezúttal elmaradt. Egyszerűen nem értette, miért nem képesek véget vetni a kapcsolatuknak, holott mindketten tisztában vannak vele, hogy nincs közös jövőjük. Nekik, kettejüknek nem lehet. Nem lehet közös jövőjük. Már belefáradta abba, hogy dühöngjön. Egyikük nemet mond, de a másik nem bírja ki, és utána nyúl, Meddig lehet ezt megtenni? Így egyre mélyebben belebonyolódnak ebbe a sokak által nem jó szemmel nézett kapcsolatba. Csupán azt az igazítást kaptam, hogy a fürdőszobában vagy, azt azonban elfelejtette elárulni az édesapát, hol a fürdőszoba. Hallotta meg váratlanul Richard hangját a folyosóról. Mozdulatlanná dermett, de mielőtt bármit tehetett volna, egy kócos fej már megjelent az ajtóban. A harmadik ajtó, de végre megtaláltam. Richard azzal volt elfoglalva, hogy ne verje be a fejét a számára alacsonynak bizonyuló ajtófélfába. Csak akkor kezdte el shirley keresni, amikor már belül volt. Egy kisi alacsonyra tervezte az építész az ajtókat, dünnyögte fájdalmas képpel simogatva a fejét. Folytatni akarta, de a torkára ford a szó a lány pillantásától. Bejöhetek? kérdezte kicsit később. Shirley bénultan pislogott. Annyi lélekjelenlét még volt benne, hogy álig merüljön a habok közé. Az építész valószínűleg nem számolt veled? mormolta égő tekintettel. Egyébként nem. Nem jöhetsz be. A fiatal férfi zavara legalább akkora volt, mint az övé. Én, én azt hittem, nem számít, mit hittél, Dadogta ő a fürdőlepedője után tapogatózva az egyik kezével. Elképedve hunyta le a szemét. – Ez nem lehet igaz, ugye csak álmodom? – Nem hinném, hogy álom volna. Richard lába, mintha földbe gyökerezett volna. – Én legalábbis nem úgy érzem – tette hozzá reketten. – Édesapád azt mondta, Jeremy ruháit akarod kimosni. Sörli szeme kinyílt. – Nem, ezt azért mégsem. – Kifelé! – nem kiabált, de a hangja fenyegetőbb volt, mintha azt tette volna. – Ha még egyszer bemersz törni hozzám a fürdőszobába! – valósággal berontott a szobájába néhány perccel később, de torkára forrt szó a férfi tekintetétől. Már felöltözött. Igaz, csak a farmer nadrágját kapta magára, és egy septében kerített pólót – Míg a haja is nedvesen csillogott a víztől. Az arca lángolt, s nem tudhatta, hogy a szikrázó düh nemes vonásokat kölcsönöz az arcának. Nem tudta, hogy a nedvességtől szinte átlátszóan vékony póló a testére feszül. Bocsánatot kérek. Richard fölöttébb kínosan érezte magát. Alig bírta levenni a tekintetét róla. Bármilyen rámenősnek gondolsz is, tényleg nem szokásom senkire rárontani. Azt hittem, mosol. Sörli feldúltan járt fel, s alá a szobában. Hit Richardnak, az arcára kiülő Tétova zavara mögött aligha rejtőzhetett hazugság. De a saját zavara szikrázó dűben tört ki belőle. Egyáltalán mit keresel itt? nézett dacosan farkas szemet a férfival. Beszélnem kell veled. Richard lehuppant vele szembe a fotelba. Elismerem, késő van. Csak nem 11 óra, de most végeztem. Sörli hátra tűrte nedves haját, csak most eszmélt rá, hogy még nem szárította meg. Van, van még miről beszélnünk? Richard tekintetében megbántottság fény amikor felemelte a fejét. Bármiért kerestem is fel az irodátokat, kezdte el halkan. Nem tudnád elfogadni, hogy az már nem számít? Csak azt számít, hogy megláttalak, és minden érvényét veszítette, ami addig fontosnak tűnt. Shirley megtorpant. Összefonta maga előtt a két karját. Szerelem első látásra. Richard olvasni akarta tekintetéből. Nem hiszel benne? Attól még létezhet Shirley. Ő a szőnyeg mintáját tanulmányozta. Volt idő, hogy nem hittem benne. Sóhajtott, lassan lecsillapodva. Vele szemben a fiatal hadnagy nagy lélegzet visszafolytva várta a folytatást. De most? kérdezte a hosszúra nyúló csend után Te soha semmivel sem elégszel meg? dűnyögte sörli sápatton. A szerelem nem rombolhat, Richard. Ebben egyetértünk? E szerint a lány arca szigorúnak tűnt. Az előbb azt mondtam, bármiért mentem is hozzátok. Richard a szemellítette a kezét, fáradt volt, de túl kellett esnie ezen. A bármi jelentheti azt is, hogy menyasszonyom volt. Sörli arca most fehérebb lett, mint a fal. Tudom, bosszankodott a feltételes szó használatától, és azt is, hogy nyomoztál, vagy érdekelt voltál valamelyik esküvőn. Richard meglepődött. Most mi a baj? Nem hallottál még olyat, hogy valakit visszautasítanak? Shirley nem bírt ránézni, nem akarta, hogy észrevegye a tekintetén a sebezhetőséget. Idegesen térdelt a szekrény elé, egy törölközőt keresgélt. Richard zavartan nézte, aztán mögéje térdelt a szőnyegre. Alig érintette meg a vállát, őszinte kővédermett. Most mi a baj? kérdezte másodszor is szeliden. Shirley Torka kiszáradt. Végre talált egy törölközőt, de csak a kezében gyűrögette. Számomra ezer dolog fontos egy kapcsolatban, Richard. Nézett rá oldalról, de csak egy pillanatra. A szekrényajtó hűvös oldalának támasztotta a fejét. De a leglényegesebb az őszinteség, a bizalom. Hogy hihetnék? A kéz a vállán lassan a derekára simult, és gyöngéden arra kényszerítette, hogy szembeforduljon vele. Nem hazudok neked. Richard csak akkor folytatta, amikor újra előtte térdelt. Lehet, hogy nem volna jó most mindent elmondanom, de nem tudnál egyelőre megelégedni annyival, hogy egyedül vagyok, és nincs senki, akit becsaphatnék azáltal, hogy téged akarlak. A tekintete szinte égette az övét. Keze a tarkójára tévedt, a vállára vonta a fejét. Sokáig hallgattak így, egymást alig érintve, Mégis ezerszer jobban érzékelve a másikat, Mint a szoros ölelésben fortak volna össze. Nem kezdhetnénk, nem kezdhetnénk mindent előről, Törte meg a nyugtalan csöndet a fiatal férfi halk hangja.